Minun on päässäni tota, pyörnyt tämmöinen laulu, että ilman Jeesusta elämä tyhjää, kun ei ystävää opastajaa, hänen seurassaan onnea ja rauhaa sinun sielusi nauttijassa. Ilman Jeesusta elämä tyhjää, lailla erämaan kuivaa se on, ilman Jeesusta elämä tyhjää, tule tänään, hän auttaja on. Ja, ja. <tys> Mä tässä... Totesin, että silloin kun minäkin hain kauheasti rupesin hakemaan, että mikä tässä elämässä on, että kun tämä ei maista, että kun oli työtä, illalla koti jo, kotityöt, käsityöt, takalukemista, mitä mä harrastin hirveästi käsityötä. Ja se oli aina sama. Aam, päivästä, päivästä aina vaan samaa. Ja sitten kun minulla oli alkoholisoitunut mies siinä ja multi oltu jo yli 30 vuotta aviossa. Ja Sitten mulle tuli tämmöinen, että, että elämä ei voi olla tämmöistä, että tästä puuttuu jotain. Ja mä aina sille sanoin sitten, että kun se kävi teetuvalla, että pyydän nyt sieltä joku sitten tänne, että tota noin, niin mä haluaisin jutella. Ja sitten tuli se Juhani meillä käymään siellä ja mä Juhanille puhumaan, niin mieheni lähti ovesta pihalle, eihän voinut kuulla totuksia. Ja Juhani sanoi, että tässä on hänen numeronsa, soita hänellä aamulla, jos haluat tulla, että on tämmöinen kirkko. Mä en tiennyt tästä kirkosta yhtään, mitä mä en koskaan käynyt tällä puolen kaupunkia. Ja mä olin kuitenkin asunut jo, 74 tultiin, niin se oli 80-luvun loppua. Ja tota noin, niin tosiaan mä lähdin sitten, mä soitin aamulla Juhanille, että tuu hakemaan. No mieheni lähti kanssa, että me tultiin molemmat tänne ja näin. Ja Tota, noin niin. Mä kävin sitten, mä rupesin, se oli tammikuun loppua, mä rupesin käymään sitten, kun mä opin tämän tien, että miten, mitkä tänne tulla. Mä tulin joka kerta, oli kokous, kun kokous, mulla oli hirveä halu tulla. Mä istuin tuolla yksinäni tuolla reunalla sitten useimmiten ja, ja olin hyvin näin, että kukaan ei kiinnittänyt mitään huomioon. Mähän olin vieras ihminen, että mitä siitä väliä oli. Ja Mä kuljin kahdeksan kuukautta, kunnes sitten tuli Niemelän kokous elokuussa. Ja tämä Juhanista mun piti käydä ensimmäisen kerran sitten Teetuvalle mennä samana iltana, silloin lauantaina, että katsoin, että kattoo, minkälaista toiminta, mä tiedän yhtään, mitä, mitä siellä tehdään. Ja soitti, että tänne on tuleva, tuleva semmoinen, joka on semmoinen musiikkimies ja saarnaa ja näin ja... No tämä oli mulle että kun hän ei metteetuvalle, niin en mene minäkään, koska mä minä en yksinä, niin mä olin hirveän arka. Ja näin mä tulin tänne, Seuraavaa yötä mä en pystynyt nukkuun, mutta mikä tämä on. Ja vartosin sitä aamun kokousta. Ja no sehän oli, Jumala veti mua puolensa niin, että mä sain sitten päivällä niin antaa elämäni Jeesukselle, mutta ikinä en ole sitä katunut. Ja näin mä olin. Mä olin silloin aikaisemmin lähtenyt, että silloin edellisvuoden juhannuksena, niin mä sain sisimpääni semmoisen, että Jumala sanoi mulle, ihan täytyy olla siis Jumala, joka sanoi mulle, että Salme, sun ei ole pakko tätä katsella. Ja mä sitten kuitenkin, niin mä asuin sitten Matin asunnon siellä, missä me nyt asutaan Orpon kanssa. Ja tota noin, niin sieltä kuljin sitten yksinäni täällä ja näin. Ja toinen paukutte, että juotta sun täytyy, että sä kuulut niin näin, että et sä saa erota, että eikä näin. Sitten siinä meni kolme vuotta, mä kysyin häneltä, että miten on? Oletko tehnyt valintasi, että tulenko takaisin kotio vai pidätkö kaverit, nämä ryppykaverit? No sehän kallistui sinne, mihin ne menee, jos ei hän huolta pidä. Mä sanoin, okei, sä oot Valintas tehnyt, että mulla on oma valinta, minä vien että ja Rantala oli täällä silloin, ja se oli hirveän vihanen mulla. Ja mä sanoin, kun tietysti, että mä sanoin, vaikka hän oli pastori, mä sanoi hänelle suoraan, kun hän otti meidän puhuttelua. Mä sitä, sä et ole mun elämäni elänyt, että mun paikkani on ollut hellä ja nyrkin välissä, että sä et ole elänyt, nyt mä en ole ensin siinä. Ja näin oli, ja ennen kuin mä sitten menin Urpon kanssa, niin mä hän oli jo Että mä sai haudata mieheni ennen sitä. Että hän ei kestänyt sitten, että hän joi että, se oli, että Sitä ei toivoskellekään, että menee ainakaan näin, että ilman ettei tunne Jeesusta. Mä ja Jeesus on kyllä todella se on tietotuus ja elämä. Ja mä toivoisin joka ainoalle tosiaankin, että ottaa vastaan sen, Ja oppis, että kyllä siinä kaiken näköistä tulee, mutta se on ollut mun elämäni. Ja mä on saanut olla itse terveenä, lapset on saanut olla terveenä. Paljon isä ja äiti lapsilleni nämä vuodet. Ja kyllä mä en huomannut, että silloin jo Jumala oli mun kanssa niin vahvasti. Kyllä mä aina näin, ja näin, että aina vetosin yksinäisyydestä, Jumala auta mua. En mä silloin tiennyt mitään näin, että Jeesus on väliin. Mutta kaikki on nyt hyvin. Ja mä toivon kaikille siunusta. Ja todella, jos joku on, että ei tunne Jeesusta, niin ota vastaan. Tänään on tämä päivä. Huomisesta ei tiedetä. Amen.